Вигонув сінька насатий солдат, що долучився до новопранців після шпиталю. Аж тоді сінько прогнав Катерину додому, хоч довго вірив, що вона сидить із дитиною от там, у Дністровських Лозняках, і, як тільки смеркне, знову прийде до нього на передову. Так йому здавалось, аж до кінця війни. Цілий день вони копали шанці в усій долині, тоді тут також росла капуста. А ввечері хтось почав вихваляти свій домашній самогон. Цього не витримали гоноровиті сусіди по окопу. Почалась пристрасна дегустація, і Сінько нещувся, як заснув, поклавши голову на бруствер. Прокинувся він від оглушливого реву і галасу. Сонні новобранці вискакували з окопу і бігли до дністра. Гасав поміж ними поранений у руку лейтенантик. Дехто такий зупинявся і падав, ховаючи голову за капустину. Прямо на Сенька сунув німецький танк, і він зрозумів, «Варто лише вихопитись із шанця кінець?» І він заходився жбурляти у танк пляшки, що валялись на дні окопа. Серед них були і спальною сумішю. Полум'я охопило танк, як ожеред соломи. Сянько ошалів від удачі, побіг уздовж окопа і почав закидати пляшками ще один танк. Загорівся і цей. Скочив у шанець лейтенанток з кількома наляканими новобранцями та з носатим насміхайлом. Саме поява Носаня, який учора так дошкульно образив Сянька, додала йому відваги. Сянько підібрав ще кілька пляшок, вихопився з окопу і побіг за третім танком, що вже розвернувся, щоб утікати. Підпалив і його. Танк горить, але Сянько чомусь повзе до нього. Знайшов неподалік від себе пляшку, яка не розбилась і не вибухнула, підібрав її, сунув під гімнастерку за спину, і приповз до окопа. Тепер новобранці кинулись в атаку, викотились на пригірок, а Сянько вийняв зубами кукурудзяний качан, знайшов вузлик із домашньою ковбасою і почав похмилятись катраним квасом. Він випив нахильці, закусив, витер вологим капустянам лиском обличчя і також пішов в атаку. А увечері весь батальйон говорив про новобранця Олександра Барвінського, якого представлено до ордена червоного прапора. Високий, товстолиций полковник роздивлявся маленького, маршавенького, у мішкувації на кілька розмірів більше, ніж треба, формі солдатика Баревінського і запитував. «Не міг ще два чи три підсмалити, мав би героя в перший день. Міг би, але пляшки поганенькі у вас, не всі чомусь вибухають». Зараз Сянько сидів на пагурбі, мацкував поглядом капустяну долину, в цвіли жіночі хустки, поливла біла пляма овечої отари, просувалися від однієї до другої капустяної купини грузовики, і він хотів намацати бодай рубець фронтового шанця, але не міг. Зірвав кілька гронець винограду на Осонні, поласував ним, і хотів було спуститись в долину та розпитати молдаванів, може хтось пам'ятає той бій? «Та хай воно западеться», – проказав голос, і підійшов до Дністра горою. В Івана Капшука лопнула шина. Якраз біля мами не воріт. Добре йому ще обійшлося, напевне, він народжений, якщо не в сорочці, то в майці, бо летів із сарматського горба на швидкості, оглушливо тріскає переднє колесо. Машину затягує в урвище над Богом, і раптом перед машиною виростає бетонний ріківний стовп, який перегороджує шлях до катастрофи. Це не кожному народу написано. А капшук лише вдарився грудьми об кермо, погнув бампер, випустив з рота недожовану гумку. Та ще заплутався клубок з вовняними нитками, кутуюся шкода. З переляку в нього впріли долоні і вологі плями Виповзли з-під пах на сорочку, в якій він, напевне, народився. Стара капшучка не почула удару машини об стовп. Зосереджено перебирала і в'язала у вінки цибулю серед подвір'я, кишкала на гігантського індика, що ганявся за псом, і трусив вогнистим під горлям. Іван посидів над прірвою, заспокоївся, поглядаючи у шпарки вир бузької води, в якій скидались гостроморді щупаки. Та з райками ширяли настрахані мальки. Відчув, що долоні присохли, звів догори руки, щоб провітрити пахви, і заходився піддомкрачувати машину. Він не зауважив, як із сидіння скотився колобок з нитками, упав на землю і з вистрибом побіг на подвір'я старої капшучки. Червона вовняна нитка значила його слід від машини до пороги. Отолочений колосом кущ кропиви, боляче, обпік Іванові руку. І над Богом прошепіла злостива лайка. Це мершаве кропив'яне кубло Іван ненавидів ще з дитинства. Як він його не обминав, як не обходив десятими стежками. А кущ все одно встигав куснути за ногу. Іноді навіть малому Капшукові здавалось, що кущ кропиви постійно гасає за ним – чекає хвилини, щоб в'їдливо дошколити. Тому, навіть лізаючи з печі, Іван прискіпливо обдивляв здолівку, чи не чатує на нього дрібнолиста, жалка кропива. Зараз він походив потоптом по жалкому кущикові, великим рогатим ключем витовк його коріння, послинив руку, на якій вихопились тверді похерці, і заходився міняти шину. Мати в'яжу він кислизьку цибулю, Кишкає на жирного індека. Напасі на тебе нема. Хоч би блискавка вбила, Хоч би трактор на тебе наїхав, Бо цю зиму я вже тебе прогодувати не годна. Прости мені, Господи, нащо ж я тебе виходила, Як ти здихав маленьків? Краще б десяток смерненьких курчаток тримала, Як тебе одного жеребця. Голос її то падає до шепоту, То звучить майже трибунно, бо вона сама його не чує. Іван уже лаштувався їхати далі, коли побачив червону вовняну нитку і згадав про клубок. Ні про яку Аріадну він, ясна річ, ніколи не чув. Але доля вчинила так, що Іван Капшук із Подільського села Городищ змушений був зараз повторювати її історію. Він хотів закінчити в'язати кофту для дружини, а це був останній клубок червоної вовни, і полишити його Іван не міг. Взявся за нитку і пішов. І вона привела його на подвір'я, де на маленькому розхитаному стільчику сиділа стара капшучка. Іван спершу впізнав дворище, а тоді маму. Індик роздув під горля, запустив у землю крила, як лемоші, захелгав і кинувся до капшука. Розділ 14. Марта роздяглася, походила перед дзеркалом, але знову почала вважатися їй мамина рука, що тягнулася із туманної прірви до її чола, щоб погладити. То Марта кинулась на ліжко, як у теплу купіль, і почала стежити за химерно-марною гонитвою «Лева й лося» на старій картині «В покутті хати».